На білій бляшаній табличці Чоловік прочитав написане І раптом напівпритомний одкинувся на спинку лави, з грудей у нього видерся тяжкий стогін замордованої людини. Люди, що сиділи на лаві, в кінці замовкли від несподіванки, а електричний промін ліхтаря все грався на бляшаній табличці. Там було написано Лікар Емблях «Сердечні хвороби». Чоловік ще сильніше притиснув руку до грудей. Він важко дихав, і тепер, коли він знову поглянув на табличку, в його чорних тьмяних очах на момент блиснула іскра зненависти. Дві пари очей, що належали людям, які сиділи в кінці лави, напружено дивилися на нього. Це був якийсь дивний суб'єкт, і він мимоволі викликав зацікавлення. Дивовижне його поводження – його постать з рукою притиснутою до грудей і весь його вигляд, що нагадував мешканця старовинного гетто, усе це привертало увагу, і чоловік це відчував на своїх нервах. Він ще трохи посидів, як злочинець, боячись своїм швидким відходом викликати яке-небудь підозріння. Він на самохідь поводився так, ніби за ним хтось стежив, а він старенно уникав свого мисливця. Коли музика перестала грати, він неохоче підвівся з лави, ніби досі слухав її. А тепер тут було нічого робити. І навмисно стриманою ходою пішов тротуаром далі повзосвітлені вітрини та ліхтарі, що кидали плями кольору роз'ятреної рани. То з'являючись як несподіваний привид в електричному світлі, то зникаючи в тінях каштанів, так він дійшов до ресторану на розі вулиці. Тут юрба була ще більша. Візники з криком та лайками пробивалися крізь натовп, трамвай деренчали ще настирливіше. Натовп дуже неохоче давав дорогу. Тут знову слухали тієї самої музики. Настирлива баядерка розкладала мозок на частини, примушуючи думку поринати в якусь теплу воду або розтоплений жир, що перемішувався з якимись фантазіями. Четвертий вимір знайдено, і час переможено. Можна було пересуватися в часі так само, як і в просторі. Весь натовп знаходився десь в іншому вимірі, а не тут, на вулиці. Він наче спав, стоячи на ногах. І тільки нові перехожі, що зіштовхували з місця, примушували полохати сон. Чоловік підійшов до натовпу і зупинився. Він ніби не мав сили пробитися крізь таку силу людського м'яса. Музика примусила його зажмуритися. І раптом йому в уяві захвилювалося море. Сонце сліпуче розбивало своє проміння об хвилі, що вилітали на піщаний жовтий берег і дихо ричало, як звір, що пеститься під сонцем. Небо було блакитне, море зелене, а пісок жовтий і ніяких інших відтінків, як на дитячій акварелі. Чоловік із силою втягнув повітря в легені. Йому чогось запахло динями, виноградом і кавунами. Ще напівсонний він почав обходити натовп, не маючи відваги пробитися крізь його стіну. І швидко він очунів і знову схопився рукою за груди. Це була якась дивна звичка. Він перейшов на другий бік вулиці, Тут було менше людей. Пройшовши кілька кроків, він знову захотів сісти під каштаном. Самуїле. покликав якийсь жіночий голос. Йому здалося, що цей голос лунав звідкись із безвісти, із далекого туманного минулого. «Самуіле! Самуїле, Самуїле, мазуре Він здригнувся і ще міцніше притис руку до грудей. «Ні, це не омана. Це кликали його». Так, це ж він, Самуїл Мазур. Він повернувся і навіть зустрівся з дівчиною, трохи худорлявою, маленького росту. з під чорного капелюха на нього дивилися широкі як безвість, як неминучий вир очі. Він дивився в них як зачарований і не міг сказати навіть слова. І його важко було вимовити. Треба було для цього дуже великого напруження – Бо в світі коїться стільки подій, а іноді, щоб збагнути тільки одну, треба цілого життя. І така маленька річ, як серце, може розірватися, і така річ, як мозок, може заплутатись у несподіваних тенетах, і така, як думка, облетіти віки і не повернутися назад. Бувають такі випадки, що нагадують катастрофу, коли, здається, що провалюється світ, або коли цей світ якийсь несподіваний і незнаний виринає миттю із безвісти. Від таких несподіванок можна вмерти, не вимовивши навіть слова. Але воля і звичка стримувати своє почуття – це соломинка, що не дасть захлинутися у ньому. Самуїл Мазур стояв і дивився. Йому здавалося, що він дивиться в саме небо, що блакить роздерлися, і його погляд тепер пірнув в істину. Але глибоку і чорну, і він довідався, що там нема ніякого раю, що його заповідав Адам, а що там і страждання, і радість, і багато більше страждання, ніж радости. Очі рай, де блукають грішники, думки, да як Змій скриться своєю лускою почуття і повезе в безвість. Самуїл Мазур не міг зворухнутися він скам'янів. Його воля мусила перемогти, бо інакше він повинен був умерти. Нарешті він схаменувся. Його вуста щось заплямкали, не випускаючи жадного звука. І раптом із грудей його видерся крик, ніби хтось його там довго тримав, і тепер, вибравшись на волю, він вилився в радісне рвучке, як вітер слова. «Міреля! Самуїла! Це ти, Мірель?» «Невже це ти, Мірель? Я не можу повірити. Звідкиля ти, Мірель?» Він запитував так, ніби хотів запитати, чи не з безвісти прийшла ти. «Невже це не омана?» – питав він далі, притискаючи руки до грудей. «Я тебе так давно не бачив. Хіба ти не вмерла?» «Це я, Самуїла, відповів тихий жіночий голос. «Ні, я не вмерла, але ж і ти не вмер, хоча й поводишся як небіжчик». «Навіщо ти так запитав? Хіба ти не зміг довідатися у знайомих? Пам'ятаєш? Люди завжди можуть зустрітися один з одним, коли хоч один із них живий, як казав старий Аарон». «Так, Мірель, живі люди завжди можуть зустрітися», – повторив за нею Самуїл, Ніби інші думки були в нього в голові, і відповідь була машинальна. «Самоїле, я так замучилась, я так довго чекала». Я вже гадала, що цього ніколи не буде. «Мірель, я теж шукав тебе», – заговорив Самуїл Мазур. Але я нічого не знав, і мій мозок був наче в тумані. Я нічого не міг пригадати. Може, це був просто сон, Мірель? Може, рішуче нічого не було? Може, Мірель, не було і тебе? Я ще досі нічого не можу пригадати, і я ніби навіть забув своє ім'я. Як мене звуть, Мірель? Хіба не облудні всі назви? Хіба вони не стираються навіть на камені під подивом вітру? Самоїле, ти навмисне забув про все, — сказала Мірель. Ти відігнав от себе все минуле. Ти не хочеш згадувати про нього? Шелест каштанів втрутився в тиху розмову. Він ніби нагадував про те, що крім них на світі існують ще й каштани і місто, так, ще існують і події, що про них іноді не хочеться згадувати. Існують речі, що їх старанно обминає думка і не хоче зупинятися на них. Ні, Мірель, я просто не можу пригадати. У мене немає на це сил, немає змоги. Я... Ти можеш, але ти не хочеш. Тебе вже цікавить щось інше. Ти забув про дні, коли ми з тобою гуляли вулицями міста, забуваючи про все, розмовляючи без кінця. «Ти забув! Ти забув навіть Мірель!» Серед тротуару стояли чоловік і жінка, і вони розмовляли різними мовами. Женщина довго носила та плекала своє почуття, і тепер воно примушувало її докоряти, бо воно було стигле, як жито в кінці гарячого літа, і вимагало жнив, а жниць був заклопотаний іншим, і жати було нікому. Самуїл Мазур щось стискав лівою рукою в себе на грудях і, може, навмисно нічого не пам'ятав з інших причин, ніж з тих, що висувала женщина. Він мовчав. Йому були неприємні ці докори, що хвилювали його. А Мірель говорила далі. Вона мусила вияснити все. Вона мусила сказати цьому чоловікові, що він сліпий, що він ходить по грядках і толочить запашні квіти. «Мусить же він нарешті зрозуміти, що це безглуздя!» «Самоїле, як ти змінився, Самоїле? Тебе важко впізнати. Твоє обличчя стало бліде, а очі байдужі. У тебе коловуст зморшки. Ти, мабуть, погано живеш. І чого ти такий байдужий, Самоїле? Ти, мабуть, став злий!» Говорила та запитувала Мірель без кінця. І ніби не хотіла чути на це його відповіді. А Мазур хвилювався, ці докори ножем різали його мозок, що дуже знесилювало його, і від чого голова ставала важка. Що він міг відповісти на це все, коли він забув, і навіщо йому пригадувати, коли... коли він тримає ліву руку на грудях? «Ти злий, Самуїле, Ти навмисне мордуєш мене! Ти...» Мазур стояв і весь тремтів. Його починала трусити пропасниця. Він тепер хотів кудись утекти... Утекти навіть від самого себе. Мірель, не треба так. Мірель, так, ти злий. Ти став неспокійний дух, що блукає в своїх же сумнівах. Арон сказав би тобі, хто ти? Залиш, Мірель, я не можу. У тебе немає серця, Самуїле. Навіть у напівпітьмі. Навіть у напівтьмі було видно, як скривилося те позеленіло обличчя Самуїла Мазура. Він схопився обома руками за груди і поточився, в нього ніби вистрілили з гармати. «Ти брешеш!» — крикнув він отчайним голосом, і в погляді його спалахнула страшна зненависть. Він почував, що земля провалюється під ним, і на голову впала вогняна велетенська куля. а, -а, -а, -а, -а, -а — страшний звірячий крик прорізав темне повітря вулиці. «Вогняна куля...» Розкололися на дві половини, і дві широкі вогняні смуги охопили обрій. З темряви, чорно як земляна гуща, загуркотів грім вибухів. Вогонь, сліпучий вогонь, пострілів бив в обличчя і опелював очі й подих. «Взват! Слухай мою команду!» кричав Самуїл Мазур. І цей крик був приглушений і отчайний. Це ніби кричав не він, а хтось інший, що сидів у нього в животі, бо цей крик видарся звідти. Раптовий вітер налетів на каштани і зловісно зашумів листям. Весь обрій охопило полум'ям, і жар був нестерпний. Це було якесь пекло, що герготало навколо мазура, і опалювало, розриваючи його головою, тіло на частки. Великі дзигарі з міської вежі насонилися йому на обличчя, і величезні чорні стрілки показували одинадцять годин. Потім дзигарі вибухнули і розсипалися тисячами іскор. А вітер шумів, і зойки луною летіли у безвість. Позад нього розверзлася чорна прірва, і Самуїл Мазур похитнувся до неї назад. «Взвод!» Люди з білими, як у мертвяків, обличчями вискочили з безодні і потягли його за руки й ноги. Але він відбивався, він напружував усю свою силу, ще трошки, і вогняна куля підіймалася над обрієм, і вітер свіжо подув в обличчя. Це сонце встало над світом і освітило дерева і зелену траву. «Ні, це воно йде кудись на ніч», «Ось Самоїл уже майже видерся. Ще одне напруження і...» «Плі!» Сліпуче проміння вдарило йому в очі і трохи засліпило його. В засвітили кілька великих електричних люстр, і снопи яскравого проміння примусили на момент зажмуритися всю компанію. Тут увесь час був сильний шум, як у велетенському борті. За білими столиками... Сиділи веселі компанії. Сп'янілі жінки посміхалися вабливими й облудними посмішками. Гострі пахощі квітів змішувалися з пахощами поту, тютюнового курева і вина. То в новітньому храмі вискуряли поморочливий фіміям людській винахідливості. А жерці з серветками в руках Сновигали як сновиди між столиками і виконували раз назавжди встановлений ритуал. Оркестр підтанцьовував калікуватими рухами під божевільно швидкі звуки щімні або фокстроту. А жінки з під столиків ржеві ноги в прозорих панчохах і крутили в такт носком близько черевика. Самуїл обережно пестив маленьку руку Мірелі. Олексе Кревич, широко розставивши ноги і відкинувшись на спинку стільця, тупо дивився на придуркуватих оркестрантів. Його розпарило, він отстебнув кобуру з револьвером і поклав на стіл. «Це теж один із старих приятелів», – сказав він, показуючи на кобуру. Самуїл, затуманеним поглядом подивився на Кревича. «Зі старих приятелів, старих приятелів!» Наче нічого не розуміючи, тихо промовив він. Оркестр припинив гру і розійшовся. На естраду вибігло кілька розмальованих папуг у неймовірно червоних та зелених сукнях. «Що, що це таке?» – безглуздо промовив Самуїл. «Хор!» – відповів кревич. Залунали гучні оплески, і папуги ввічливо вклонилися. Самуїл, не одриваючись, дивився на них. На миті страда затуманилася смугою диму від якогось завзятого курця. І Самуїл не самохідь здригнувся. Він побачив, як папуги розправили великі різнокольорові хвости і розсілися на сідлах. Ще мить він побачив, як у них повиростали великі, закручені донизу, гострі дзьоби. «Папка, дурак!» Прохрипіла гладка папуга на всю зелю і знову вклонилась. Інші папуги на мить тушились на сідлах, розправляючи блискучі пір'я. Потім вони, як по команді, роз'явили дзьоби і голосно заспівали. Самуїл Мазур старанно протер очі і подивився на естраду. Потім він обвів поглядом зелю і крізь куриво побачив великі, чудернацькі голови людей. У зелі припинився всякий рух. Йому здавалося, що це збори мерців на кладовищу. І замість сов, блискучі папуги дають надпрограмовий концерт. «Тусе, туса, тусе, і коней чачо!» Кричали папуги, широко роз'являючи дзьоби і пристукуючи кігтями своїх рожевих лап. Потім одна з папуг скочила з сідоли і почала швидко стрибати на одному місці. «Що? Що це таке?» безглуздо запитав Мазур. «Танок!» Відповіла Мірель. А папуга стрибала. Потім вона роздвоїлася, потім розстроїлася. І троє попуг, вивлячись матовими гудзиками очей на Самуїла Мазура, швидко стрибали перед самим його обличчям. Мазур відчайдушно відмахнувся рукою. «Папка, дурак!» Несподівано Прохрипіла глотка папуга і вклонилася зелі. Усамуїла Мазура рвучкий вітер шумів у вухах і гучно стукало серце. В одної з папу виріс довгий дзьоб, але ось він росте все далі й далі. Він наближається аж до мазура. Ось він дзьобнув його в груди коло серця і знову швидко відскочив назад. Гострий біль пронизав усе тіло, і мазур схопився рукою за груди. «Що? Що це таке?» Його погляд обійшов зелю. Мерці танцювали, сидячи за столиками, і погляд його зупинився на дзигарях. «Де я? Де ми?» запитав Мазур, і в цю ж мить він побачив, як стрілки дзигарів почали крутитися назад. Вони крутилися чим раз швидше, швидше й швидше, а в Мазура від цього... Голова захиталася і стала важкою. Вся зеля поїхала кудись угору, потім униз і зупинилась. Стрілки дзигарів, зловісно блиснувши чорним блиском, теж зупинились. Вони показували одинадцять годин. Мазур глянув на них зблід і відхитнувся назад. Страх різким холодом пронизав усе його тіло. «Де ми?» – промовив він. Його рука намацала холодну крицю револьвера. Папуги стрибали і голосно кричали. Мерці за столиками заворушились. В одного з них на руці блиснув діамант, другий увесь зачервонівся червоною генеральською підкладкою. Молодий офіцер у погонах, брязкуючи острогами на блискучих чоботах, пройшов між столиками. Мазур похитнувся і подивився на розчавлені пальці лівої руки. Він пригадав. Рептом, гримуючи шаблюкою, в зелю ввалився гладкий городовий і пронизливо засірчав свистком. Огрядні дами в широких капелюхах ввічливо вклонилися йому. Якийсь пан із обличчям потвори вийняв із кишені гаманця і зашелестів миколаївськими орлами. «Де це я?» «Куди це я потрапив?» – промовив Мазур, стискаючи холодну крицю револьвера. Він клацнув курком і, похитнувшись, вийшов на середину залі. Усе замовкло. Папуги подивилися, і їхні розявлені дзьоби так і завмерли. «Я вас арештую!» – щосили прокричав Самуїл Мазур, наводячи револьвера в першу чергу на молодого офіцера. Столики з гирюком полетіли на підлогу. Історично кричали дами в широких капелюхах. Генерали, пани з гаманцем, і хтось із діамантом полізли по підлозі. Раптовий постріл револьвера, якийсь брязк і падіння людського тіла вкрили галас. Потім на момент усе стихло. «Попка-драк!» прокричали гладка папуга і швидко побігла з естради. Ще дужчий галас учинився в залі. Натовп людей оточив місце коло дзигарів. Прямо на підлозі під ними лежав мертвий Семил Мазур. Якийсь лікар через розстебнутий комір мацав його ще теплі груди. Потім він підвівся і тихо промовив. Серце. Тріснута орбіта дзигарів дивилася на тіло Семила Мазура. Куля пронизала їхнє механічне серце. І стрілки завмерли на одній миті. Вони показували одинадцять годин.